Inna alhamda lillah na ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'ufruhu wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa min seji'ati a'malina man yahdihillahu falamubillalah wa man yudhil falamubillalah wa ashhadu an la ilaha illallahu wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi wasallama tasliman kathira emër më pas vazdojmë me leximin e librit e um, etikës së shkollës së Xhamit të autorit Sheikhul Islam Muhammad ibn Abdul Wahhab rahimahullahu ëmbaruam me rregullat e namazit do të thotë përgjësi ato që janë uh, brenda namazit dhe <coughs> treguam diçka për rregullave pas përfundimit të namazit Ma tutje, autor i rahimahullahi vazhdan, nduk e than, Vajusennu, dhikruullahi, vat duahu, vat istighfar, vat akibes salah, dhe thët është sunet, asë preferot, asë është e liqme, të bëhet dhikr, dhe më than, të përmendet Allahu, dhe bëhet dua, lutje, dhe istighfar, dhe thët, كريم فياليس بري اللهو تپس نمازيت ثت فيقول استغفر الله استغفر الله ثلاثه برثت استغفر الله ثلاثه ثم يقول باستاي ثت اللهم انت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والاكرام و ما توتي وازدون لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير پرا کور تا پرفوندويا نيريو نمازين دوت مٿان تري هر پرا استغفر الله استغفر الله استغفر الله بستاي ثت اللهم انت السلام و منك السلام تبارك يا ذا الجلال والاكرام كت ذكر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 Se ka thonë Allahumë antës salam u mëminkës salam Të barëk të jadhe l-gjelali Val-ikram I kan thonë uh, e uzaj i jutë Rahimahullaj, cili është një prejtë Transmetuës vetë hadithit Kej fal istikfar Ra si bëha atë istikfar Se thotë ka bëha istikfar tëri her E si duhet me bëha atë istikfar A i ka thonë Estakfirullah, estakfirullah, estakfirullah Do thotë uh, Këto transmitime janë të sahi hu e imam muslimi rahimahullah praqë është argument se ky dhikr istighfarja dhe ky dhikr janë sunet të thuhen pas namazit e kam thën disa dietar se istighfari është i përshtatshëm me kët pozitë me kët vend këtu pas përfundimit të namazit sepse shumë njerëz në namaz të secilë njerëj ka mangësi gjatë faljes namazit ose ka mangësi në namaz, do të thonë nuk e kryen ashtu si si është suneti pejgamberit sallallahu alaihi wasallam në tërësi ose ka mangësi në përqendrim, edhe për ulje në namaz përpara Allahut subhanahu wa taala, do thonë ka mungesë të khushuit. Edhe Dë thot mund me pas munges në e, pranim e zemrës aty, dë më thonë me mëndu me zemrë edhe me kuptu atë që e thot dhe atë që e vëpranë në namaz. Pra me një fjalë ka disa mangësi, se cili njeri ka ndo një mangësi në namaz, pra ndaj është e përstatshme që pas përfundimit namazit, të kërkohet falje të Allahu dhe të thuhet të rihër, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Disa kanë thonë se nëse nuk ka mangësi në namaz Atëherë ka mangësi njëriju në falenderimin e Allahut për mirësit që ja ka dhanë Edhe njëra për mirësive dhe dhuntive më të më dha është që Allahu e ka banë për e atyre që e falin namazin Dukë thot edhe ajo është dhunti shumë e madhe për e Allahut që ta banë e njëriju në atyre që e plotçojnë namazin min mutimi salat siç e lut Ibrahim i alayhi salatu vesselam për veten edhe për pasardhësit e tij që ta baje prej atyre që e falin namazin. Edhe s'ka dyshim se kjo është mirësi shumë e madhe që njeriu ta falë namazin edhe ta plotsojë namazin në kohën e vet. Kështu që në, për këtë mirësi me siguri secili ka mangësi në falënderim ndaj Allahut subhanuhu wa taala. Prandaj pas përfundimit të namazit, këtë këtë istighfar, kërkim të faljes, e van edhe për mangësitë, mangësit në namaz, edhe për mangësinë në falënderim, në falënderimin e Allahut për këtë dhunti madhështore. ëh Disa predietarve kanë thënë se kjo është një lloj lutje e stikëfar i kuptohet, është lutje e stakëfirullah, du më thënë kërkoj falje të Allahu ose kërkoj falje prej Allahot edhe përndaj disa kanë argumentu se ë, është sunet me ba lutje pas përfundimit namazit mu lut, dhe të me ba dua mas përfundimit namazit mirë po në këtë sunet nuk ka argument se do të me ba dua mas namazit sepse istigfarri është me të vërtetë është një lloj lutje, mirëpërse një, një lutje e caktuar, edhe çy për shtatet me vendin ose pozicion ose gjendjen, si më thon në at moment. Edhe ajo është ajo e cila është, është transmetuar për pejgamberin sallallahu alejhi wasallam, kështu që nuk lejohet për ibadet me bë qaas kraasim. Do të mos i bë ato ibadet këtu, atëherë bën edhe një tjetër. Atar, kjo e, i bje, du thot, prej grupit i badeteve për të cilat nuk ka argument Pra nuk, nuk bahet kjas për lejimin e i badeteve I badete të banë vetëm me argument prej kuramit ose prej sunetit Pra ndaj istikëfari ashtë sunet Kurse me ba dua mas namazit nuk ka argument për të Me gjithë se këtu, autori Rahimahullah ka përmendë dhe duan. Pastaj përmendëm dhe thëtë argumentin për atë e, dhikrin tjetër. Allahumë antës salamu, aminkës salamu, të barakteja dhe dhe gjelali u al-ikram. Pasti, ka përmendë dhe disa lojtë tjera të dhikrit, si që është, pastaj thëtë vazhdanë, لا اله الا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لا حول ولا قوه الا بالله لا اله الا الله ولا نعبد الا اياه له النعمه وله الفضل وله الثناء الحسن لا اله الا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون اللهم لا من يعلم ما اعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفذ الجد منك الجد edhe kjo është një dhikër që ka bat masë për fundimit namazit këtjo në realitet është këtu autori rahim e hollaj ka bashku disa transmitime Thot, në disa hadithe përmendet dhe më thanë si që është në hadithin që e transmiten Mughira Ibn Shorbe radhi Allahu anhu ن लेटर شي كان شقرويت موعاذ رضي الله عنه يكا تreguse pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kureka perfundon namazin ka thon la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu almulku wa lahu alhamdu wa huwa ala kulli shay in qadir allahumma la man ya'lam ma a'tayt wa la mu'tiya lima mana't wa la yanfud aljaddi minka aljadd kuste hadith qe transmetojn buhariu dhe muslimi kursem hadithin qi transmetohet nga Zubair ibn Awam radhiyallahu anhu that se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam pas sotit të namazit thoshte la ilaha illa allah wahdahu la sharika lahu lahu al mulku wa lahu al hamdu wa huwa ala kulli shay in qadir la hawla wa la quwata illa billah la ilaha illa allah wa la na'budu illa iyyah lahu ni'matu wa lahu al fa'lu wa lahu al thana al hasan la ilaha illa allah mukhlisina lahu dinana wa law kariha al kafirun Dhot, këtë e transmiton muslimi në sahihun e ti Këtë këto e, dy transmitime pra transmiton si me thonë e, si që të gjut këto vikre e disa djetare kanë bashku si që ledzum këtë autorit Rahime Hullar edhe për këtë ka Do më thëmë ka rezervën të Allahu Alem A duhet mu bashku këta Dhe mu thëmë si një tekst Apo duhet mu thëmë veqe veqë Si që janë transmitu Ma mirë mi thëmë veqe veqë Ashtu si që kanë ardhë transmitim O Allahu Alem Pas taj thët autori Rahim e Allah Thume ju sebihu e jahmidu Ve ju kebir Pas kësaj banë tesbih Hamd edhe tekbir Do thët thët Subhanallah, alhamdulillah dhe Allahu Akbar Kull, Kullu wahidetin Thalathen wa thalathim Dhe më thënë se cilën Prejtyre e thot Ka 33 her Veja kulu temamel mië Edhe për ti pletsu një qindë La ilahe illallahu Wahdahu wa la sharika la Lahul mulku wa lahul hamdu Wa hua ala kulli shejn qadir Dhe thot kjo është Në gjithashtu ajo që është në smetu Në hadith pra të thuhet të bëhet tasbih kurse tasbih do të thon me thon me thon subhanallahu hamd ose falënderim do të thot me thon elhamdulillah elhamdulillah edhe tekbir do të thot me thon allahuh ekber pra secilin prej tyre ka 33 herë Dhe kur të banë 33 her, kur të banë 33 her, dhe më thonë se si janë ba 99 her Edhe ato e plëtson nëmrin 100 me la ilahin lallahu vahdahu la sherikele dëri në fun Këtë trans, është ë, transmitun nga Ebu Hrejra radhjallahu anhu I cili thotë se për nga meri sallallahu aleyhi vësallem ka thanë من سبحة لله في دبري كل صلاة ثلاثا وثلاثين را كشي بان تسبيح الله با ستسليت نماز 33 هر وحمد الله ثلاثا وثلاثين فلندرون 33 هر وكبر الله ثلاثا وثلاثين اذا امدرون الله ثلاثا وثلاثين فتلك تسعة و تسعون با قطعان نوية نانت وقال تمام المئة با ستاي verti plotcuar 100 thot la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu lahul mulku walahul hamdu wahuwa ala kulli shay in qadir fad ngajire sallallahu alaihi wasallam ufirat khatayauhu wa in kanat mithla zabd al-bahr thot kusi ban kta i falen mkatet edhe nese jam sa eskuma uh, e detit domethën edhe nese jan shum kët uh, transmeton sahihu ne dhe transmeton muslimin në sahihun e tij. Ëh kjo do të thonë ky është argumenti për këtë lloj të dhikrit. Pra bëhen nga 33 herë subhanallahu alhamdulillah dhe allahu akbar, kurse vetëherë bëhen 99 dhe 100 herë la ilaha illallah, dhehu fun wa huwa ala kulli shay'in qadir. Ëh lejohet këto më thon veç veç 43 herë, apo lejohet mi thon 33 herë bashk. Do subhanallahu alhamdulillahi Allahu akbar. Subhanallahu alhamdulillahi Allahu akbar 3.3 herë do të. ë Ktu ka përmend një dobi në lidhje me këtë shekh Sulejman al-Ruheili, hafizahullah. Thot se pejgamberi sallallahu alejhi dhe sellemi ka përmend këtë nga 33 herë dhe ka thënë Fëtilë këtë tisë atumë vë tisë unë, dëmë thënë këta janë në dhe dhe nandë. Në hadith tjetër, ka fanë, nëchnu ummetun ummija, la nëkra u e la nëhzib. Dë thëtë, ne jemi eh, popull analfabet, nuk ledzojmë dhe nuk logarisim. Kurse këtu, për nga meri sallallahu nësillim, ka logaritë, edhe ka të rgu se do të men umru, ka të rritë të triherë, edhe të bënë në thenant edhe për t'i plëcu një 100, ka të regu se që ka me thonë që ka të thotë kjo se ne nuk ledzojmë dhe nuk logaritim kjo si që e dini si, du më thonë nuk është e pa njohur për e, shumicën e njerëzve se ka të bënjë me filimin edhe mbarimin të muaj, muajve në përgjësit muajit Ramazan në veçanti ka thonë për nga meri sallallohon e mselëm në nuk ledzojmë dhe nuk logaritim. Kjo nuk do thot se ne duhet me met paletëzim edhe pamsim të logaritës ose matematikës e kështu me radhë, po do thot se ajo që nga ka obligu Allahu Subhanehu wa Teala është diçka që e arrinë se cili njeri. Të më thënë, papas nevoj me ledzuna për libra edhe me logaritë, logaritë veçantat, e, trupave që jelore e kështu me radhë se ku ka mugjind hana e ku ka medalë në thot ajo nuk është ajo që na ka obligu Allahu. Nuk do të thot se e, nuk po flasin për atë a mundin me gabu ata shkencëtorë astronomë se domethënë çka, çka merren me lëviz me studimin e lëvizjes të trupave qiellor, mundin me gabu, mundin edhe me të qellu. Nuk thot më me mund me pas sakt se hona ka dal kët ditë ose ka dalat ditë. Mirë po, qëllimi është se ne nuk e kemi obligim atë feja jonë, ajo jo që këna obligonë Allahu, është e qashme, si me thone, e arritëshme për se cilin. Dë thotë, se cilin njëri, dë thotë, ajo që jemi të obligumë është shikimi, edhe shikimi i hanës, atë e kuptonë se cilin njërë. I thuët që sot është pa hana, ose nuk është pa hana, edhe, dë thotë, ajo është e kuptushme për se cilin njëri. Kurse me fillu me tregu se si është logaritja, si është bë kundovët, e sa shkallë, e sa kështu, ajo nuk është që në ka obligu Allahu sëfëhënë më të ala, dhe më thënë përë, që është jene i badetit. Pra nuk, bëjmë, nuk i bajmë i badet Allahut me ledzim në për librat astronomis, asë me logaritja astronomike e kështu me radhë, po i bajmë i badet Allahut me shikim hanës. të hanës. Dëtës, nëse e shojmë hanën, filojmë me agjeru, nëse nuk e shojmë hanën, e bajmë 30 ditë mujnë shabanë Filon muaj Ramadhan. Dhe të pra nuk ka një islam, në diqka, në një dituri, ose në një ibadet, ose si që janë për qëmë punë të rukjeve e këto qështje, nuk janë sigur në fetë e devijuara, që janë dëveçanta për një grupë njerëzve. Dhe të nëse këni më dygjuë, nëse këni ledzuë në fetë në ato bestytnite më parshme, Ata priftrinët kanë qenë astronomë. I kanë ditë të levizjet për shemull për ersimin e hanës djelit e kështu më radhë dhe ju kanë tregu. Edhe me atë kanë tregu një farë shentrije për vetë vete dhe njerëzit i kanë adhuru e kështu më radhë. Edhe për qështjene rukjes për shemull. Ata priftrinët e aty ne i kanë si qështjene dveçantë asë si profesjant dveçantë. Pra ne në i badete nuk dalon asë një njeri për i muslimanëve, për askujt tjetër. Pra, të gjithë ibadet janë njësoj përpara Allahut subhanahu wa taala dhe deturia për to është e qartë dhe thjesht për secilin ta kuptoje. Nuk ka diçka që kërkon llogaritje ose detyri të veçantë ose studim të veçantë, po mjafton vetëm të më mësoj rregullat që janë Kur'anit dhe Sunet, që janë se cilin thot, kje, kje të jashtëm për secilin njeri. Do thotë që, këtë si do bi, është me rëndësi me pas parasyshën këtë qështje, se për, për ndryshe, të të ka disa qështje që ka dojnë numrim ose logaritje, mirë pa të janë e, punë të thjeshtat, të të të sigur qëka është kjo dhikri, duhet të numrohet, edhe nga meri sallallahu, me ka tregu edhe logarinë, duhet të të si banjë nga të denantët, si duhet të plëcojnë një 100 e kështu më rathë. <kë> Tjetër dhikër që duhet të banjët mas namazit, është gjithashtu edhe ayatul kursi. Vej janë s një predhikreve e më domethën predhikreve më të rëndësishme. Edhe është fjala e Allahut, do thot fjala e Allahut është dikri më i mirë me lezofjalën e Allahut. Ës transmetu nga Abu Umama radhiyallahu anhu se pengan ne di sallallahu aleihi dhe sellem kafan, ku se lexon ayatul kursin Pas së cilit namaz Pra kuptimi i haditit Pas së cilit namaz obligim e, Aj nuk ka pënges për të hinë gjenet Përveç se e vdekjen Dëmë thamë, deri në atë moment Kër të vije vdekja E pas vdekjes do të hinë gjenet Aj që lexon aj e të lëkursin Pas së cilit namaz Dhe ka transmitu Imam Nesaiju, Rahimahullah Dhe një grup I madhi djetarve e bojnë sahih nëse disa predietarve kanë qenë dhaif kët hadith. Por sik duket që është hadith sahih wallahu alam. Ë gjithashtu edhe leximi i sureve që quhen muavvidat ose muavvidat e cilat janë ato ë shumica dietarve thonë se ato janë kul a'udhu bi rabbil falq edhe kul a'udhu bi rabbinnas. Kaftan Okbay ibn Amir radiyallahu anhu, a, thot emerën i Resulullah sallallahu alaihi wasallam an aqra al muawwidhat dubara kulli salatin, do thot më ka urdhëru i dërguar i Allahut sallallahu alaihi wasallam që ti lexoj muawwidhat pas secilit namaz. Këtë transmeton e transmeton në sa'i ibn al-Qabbani ibn Khuzaimah ku gjithashtu edhe Tirmidhiu por aty thot an aqra al-mu'awwidatayn al do të thonë se ti lexoj dy këto mu'awwidh as the de maxura me të cilën kërkon mbrojtje. E, disa predetarë kanë thonë se këtu hin edhe surja Ikhlas. Qul huwallahu ahad edhe ato dy surre të fundit fundajdisa thon se duhet të lexojnë këto 3 sure, disa thon se vetëm e, Felak edhe Nas. Përse si duket më saktë se ato janë vetëm ato dy sure. ë Disa ka, përmendin se këto pas namazit të mëngjesit ose namazit të akşamit lezohën 3 herë. Mirë, po përkët nuk ka argument të posaçëm se pas namazit të sabahut me pas namazit të axomit lexohen gatrierr sepse këtu transmetimi i hadithit që përmendem është i përgjithshëm pra pas secilit namaz kurse kanë tjetër hadith që përmendet se mëngjes dhe mbrëmje lexohen gatri herë edhe prandaj disa e kanë marrë se mëngjes është pas namazit të sabahut mbrëmje pas namazit të axomit mirë po nuk përmendet në mënyrë të drejtë për drejtë pas namazëve, është ajo për e dhikrit të mëngjezit dhe mbrëmjes, dhe më thanë, para lindjes djelit dhe para përëndimit, kur është kohë më sakt, se për ndryshë banë edhe me vazhdu pas lindjes djelit, e kështu me radhë. E... <clears throat> Pas të ka thonë autorit rahimahulloha, va e kulu ba'de salatil fejri, va salatil maghribi, qabla e një kellima ahadham minë në nësi, Allahumma agjirni minë në nërë, seba mërrat. Dhe thotë, pas namazit sabaut, dhe pas namazit akshamit, dhe për parasit flasë me ndë një njeri, thotë, shtatë her, Allahumma agjirni minë në nërë, që dhe thotë, Allah më mbroj prej zjarit. Dhe thotë këtu, autori Rahimullah ka thonë se gjithashtu për e vdikreve që janë të preferuara, që pëlqehen, a është që pas sabaut dhe pas akshamit, me thonë këtë vdikrë, Allahum e gjirë nimin e nërë, 7 herë. Këtë përmendet në hadithin e Muslim ibnën el Harith, e, radiallahu anhu, e cilë të më thonë thuet se ka thonë, Më ka thënë për nga meri sallallahu aleyhu vësillem Kërta falësh së baon Për paraset flasësh diçka Thuaj, Allahu me e gjirë nimin e nërë Shtatë her E nëse vdes atë dit Allahu dhëtë ta, ta ka shkrujt të ty mbrojt jenë prej Gjëhenemit Edhe kërta falësh akshamin Thuaj, për paraset flasësh me dikant Thuaj, Allahu me e gjirë nimin e nërë Shtatë her Dhe nëse vdes atë natë Atëherë Allahu të kam brojtur prej e xhehenemit e transmeton an-Sa'iu, mirëpoq ky hadith është i dobët. E kanë bënë dhaif sum dietar prej tyre edhe Sheikh Albani rahimahullahu. Do të thënë nuk është hadithi sakt. Mirpojsht për mend për sritja e kërkimit të mbrojtjes prej xhehenemit 3 herë nga Anas ibn Malik radhiyallahu anhu Esi thethat se pejgamberi sallallahu alejhi ve sellem ka than kush men sa'al Allah al jannate thalatha marratin, domthat kush i lutet Allahut ose kush ia kërkon Allahut xhenetin 3 herë, qalet al jannah Allahumma adkhilhu al jannah. A tharë janneti thot, "Wallah fute në xhenet." Dhe thot men istajara minan nar thalathan, 3 herë, qalet an-nar Allahumma ajirhu minan nar. Dhe të, të kush kërkon mbrojtje të Allahu, pra prej gjëhenemit, tri her, atëher gjëhenemit, thota Allah mbrojtje prej gjëhenemit, ose prej zjarit. Këtë transmitojnë nësa ju, tërmiviju dhe hakinje dhe senedi është sahih. Mirë po këtu, si që vëreni, në hadith nuk përmendat e... Një, kufizim me ndë një namaz Po veç është i përgjithshëm Dhe të më thotë kush i lutët allaut Kështu kështu Thotë është Dhikër i përgjithshëm Dhe nuk është i caktum për ndë një namaz Wallahu alam Pastaj ka thonë Autori Rahimehullah Wel israru bit duai afbal Dhe më thonë Thënja eduas Fshehtë fsh, fsh, si me thonë Në heshtje është me eblefshme dë thotë me këtë këtë ashtë me tregu një qështje që dë thotë përmendim ma vo dë thotë se dhikri ose dë thotë dhikri bahet me za ajo ashtë suneti për nga meri qëllë allahën e sëllem se të gjitha hadithet që transmitohen ku e tregojnë dhikri në për nga meri qëllë allahën e sëllem thonë kanë i thonë, do thotë thoshte pas namazit kështu kështu. Domethën se ato e kam dëgjuar shumë herë sahabët. Ëh që do thotë se pejgamberi sallallahu alejhi vesellem në vazdimsi e ka bë në atë mënyrë, pra me, me zikrin. Edhe ajo është sunet, thuhet, të bëhet me z. Ëh por disa dietar kan thonë se qëllimi ka qenë për muslim. Domethënë ka përmend pejgamberi sallallahu alejhi në ve selam meza të dhikrës që ti mësojnë sahabët. Mirpo si tham ato që kanë transmetuar ato dhikre thonë pejgamberi sallallahu alejhi ve selam pas namazit thos tekstu kështu. Çi domethënë se çdo herë pas namazit e ka thonë, edhe ata kanë dygju, e kanë dëgjuar, nuk ka qenë vetëm për një periudhë caktuar do të thotë që ti mësoje diçka. Wallahu alem domethënë se dhikri pas namazit është sunet të bahet me zë. Dhe qikur filan e stakfirullah, e stakfirullah, edhe deri në përfundimin e dhikrit, e thu me zë. Jo, duke bërdit, por me zë të vogël sa të dëgjojnë njerëzit që janë për rreth. Kurse për lutjen, ka than për një amëris, ka than <coughs> autori Rahime Hullak këtu, Që al-israru bit duahi efdal, dhe më thanë se fshehja ose që do të thëtë se më thanë paza, duaja, kjo është më vlefshme. Pra, kër i lutë është Allahut subhanahu wa ta'ala, më e vlefshme edhe më e preferuar është që tjetë lutja paza. Dhe më thanë vetëm në vete, që tjetë lutja në realitet vetëm më steje dhe Allahut subhanahu wa ta'ala, si që ka thanë për nga mirë i sallallahu alim sallem, em kuptimin e hadithit se ju nuk e, jeni duke thirr, dikonse nuk dëgjon, por jeni duke thirr, dikonse është që dëgjon çdo gjë, edhe di çdo gjë që është afër, do të thënë me dijen dhe dëgjimin e tij. Prandaj njëri duhet t'i lutet Allahut, prandaj në lutje duhet tradisi është vetëm me ty dhe Zotin vetë, jo që dëgjohet dikush tjetër. Ëh dhe kjo është e urdhëruar Pre Allahu subhanahu wa ta'ala në Kur'an Allahu i lartësum thot Udru rabbekum të darruan Vë khufjeten Pra lutjuni Zotit tuaj Me përgjirim dhe fshehtas ose, Dëmë thënë Në mënyrë të fsheht Ose të pazashme Innehu la ju hibbul mu'tedin Allahu nuk i do ata që e të projmë Ose që i kalojnë kufind Dë thotë në këta jet Allahu ka përmend tri që është jë shumë më rëndësi, ose katër, në realitet, shumë më rëndësi në lidhje me lutjen. Pra, u dhu, rabdakum, pra lutën i zotin të uaj, dhe asë kanë tjetër. Së që kemi, së që arru në temat e teuhidit, lutja është prej, i badeteve më të rëndësishme, ose i badeti më rëndësishme, dhe për nga meri sallallahu anem sallim, ka than, et duaa u hua l'ibade, pra lutja, duaja � thelbje dhe esenca i badetit është lutja, prandaj ajo duhet t'i drejtohet vetëm Allahut subhanahu wa ta'ala dhe as kujtë tjetër, as në një melek i afërt, e një gjumë të më thërmela që i afërt e Allahu, e as në një pengamer i dërguar prea Allahut, as në një njeri i mirë, të thotë pa marë parasysë se qëfar pozite ka aj nuk lutet as kujtë tjetër përveç Allahut subhanahu wa ta'ala. Kjo është e para, e dyta, është të darruan ose, se i thonë shqip, me përgjërim. Dhe më thonë, me përullje edhe me këmgullje. Dhe më thonë, mos mu dërzu në dua. Gjithëm, onë me ullu të Allahu të subhanahu wa ta'ala edhe me qeni përullur dhe më thonë, në formën e nevejtarit edhe e, të robit të ullur edhe të më postur për para Allahu të subhanahu wa ta'ala u e khufjetën edhe Me, ose fsheht, fshehtas, të më thanë veç me steja dhe Allahut, jo për para njerëzve, jo me za, që të dëgjojnë të tjertë, po vetëm në vete, pra me ju lutë Allahut subhanahu wa ta'ala Edhe për këtë kanë përmendë djetartë disa dobi, pse është më dobishme që njeri ju të lutët fsheht, fshehtas, që të të përmendim pak më vonë Edhe e katër ta që përmendet në këtë ajet Innehu la ju hibbul mu'tedin Dëmë thënë Allahu nuk i do ata që të projnë ose i kalojnë kufint Se edhe në lutje ka diska që quet të i kalimi kufive ose shkelje regullave të lutjes Ata ja, janë si përshemull mu lut me disa detaje të pa nevojshme Sigur qka është tregu se dikush ka thanë O Allah të lutë me madhanë pejmanë nga ona e djathë gjenetit e kështu mërë hadhë, dhe të diska e pa nevojshme se i, i lutës Allahut me të dhënë gjenetim edhe në gjithdo mirësi që ka ka në ta. Ja, sigur, edhe do prej bidagjive në për këto duat e kunutit e të projnë duke thanu Allah të lutëmi me në dhënë gjenetin, edhe hurit e gjenetit, edhe pemë të gjenetit, e ushqimet e gjenetit, e lumen të gjenetit, e kështu mërë hadhë, ajo është te kufive dhe është me pam duanci i loj, domethan nuk është lutje serioze. Prai te kalimi te kufive gjithashtu kam përmend dietat. Mu lut për gjëra që zakonisht nuk ndodhin, përse unë mu lutoj Allah kthema rnin ose kthem rnin edhe një herë ose diçka do thotë që nuk ndodh zakonisht nuk e bën Allah subhanahu wa taala. Edhe më e rëndësishmja seprai te kalimi te kufive ndoa esht lutja, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se do të thot lutja për mëkat, me lut Allahut për më arritet një mëkat. Aleikum selam Allah. Edhe ose me lut Allahut për e, për çautje ose për kputje divedhave farefisnore, kto janë prej lutjeve që janë mëkat, edhe nuk i pranonë Allahu subhanahu ve ta'ala. Në gjithashtu ka thanë Allahu në tjetëra jet, fëdë kur rabbe kefi nefsike, të barru anu e khife, dhe thëtë përmende Zotin tëndë në vetë vete, me përgjerim dhe me frikë ose fshetës. Dhe thëtë pra, përmende Zotin tëndë në lutje, Me përgjërim, pra me përulli edhe këmgulli në lutje Wa khifëtën edhe me frikë prej Allahut Wa dunë al gjahri minë al qawli Pra duke mos në zirë Duke mos në shfaqë fjallë tësë Duke mos në zirë dhëmë thënë Zërin me ato fjallë të lutjes Bil gudubi wal asali Dhëmë thënë në menjëzë të mbramja Wa la të kumë minë al gafilin Edhe mos u banë prej neglijëndve Dhëmë thënë me harruë Allahumë subhanahu wa ta'ala Dhë Përa ka prëmënt shëkhu l-Islam ibn Tejmija, rahimahullah, disa dobi prej, dobi dhe, dëmë than, të lutjes fështas, ose paza, dhe ka fan se Hasan al-Basri, rahimahullah, wa radhiyallahu anhu, ka fan bejne da'wët i sirri, wa da'wët i l-alanje, seb'uun e di'rfen, dëmë than, dalimi mest lutjes fësht, dhe lutjes haptas, ose meza, Ka 70 shkallë, ose 70 herë du thot ma mirë është mu lutë për zanë se sa me zanë. Edhe gjithashtu Ibn Temija Rahim Abdullah ka thanë se muslimant e parë du thot Selefi kanë bën shumë lutje dhe janë përpjek në lutje ndaj Allahut Subhanahum dhe Teala. Edhe ka thanë vëma just me ulehum saut për nuk është dë gjurë zari për e tyre. <clears throat> du më thanë janë lut me pëshperitje Vetem du thot në heshtje Jo, heshtje du thot pa i lëviz buzët Pra kjo është më rëndës Ajo ja, është karakteristike fejve të tjera Du më thanë lëviz gjuhën edhe buzët I thot fjalet mirë po Me pëshperitje, jo me za Ka thanë i bëntemija rahimehullah Se për duanë ose fshehje në duaz, ka shumë urtësi, e para, thot, është më um, si më thonë, më së miri është faq imanin e njeriut, ose besimin, sepse kur lutë është fsheth, të regon se lutësi ka besim edhe bindjet të plot në Allahun, subhanahu wa ta'ala, edhe di se Allahu, si që ka të në Kuran, ja'le musirra vë akfa, edhe dit fshehën edhe më të fshehtë ndonë them sekretin dhe më të fshehtën prandaj njeriu ë në fshehtësi ose në heshtje në bre, në me pasperitje i lutet Allahut nëse ka besim të plot. Prej e, atyre dobive dhe urësive gjithashtu është se është më etike, më me sjellje më të mirë, i lutesh Allahut nëse i lutesh me pëshpëritje sepse dihet në traditat e njerëzimit se aty që ka pozitë të lartë i drejtohen me zë të ult. Domethënë vetëm me zë sa mundet me dëgjuaj, jo duke bërtitur do të ke ngrit zërin, por me zë të ult, dhe dihet se Allahu i dëgjon të gjitha zërat, prandaj e thu vetëm një zë që dëgjohet. Subhsallahu pra dhe çdo gjë dëgjon çdo gjë dhe di të fshehtën edhe më të fshehtën se ajo. Pra, nëse lutesh në he, me heshti ose me se mos të keç kuptohet, pra me pshpëritje, nëse lutesh Allahut në pshpëritje, kjo është më tregon madhrim ndaj Allahut subhanahu wa taala. Gjithashtu, prej dobive është që e siel më shumë përullje edhe më shumë e, khushu, dhe më thanë edhe përullje në nështrim da i Allahut subhanahu wa ta'ala, sëpse kuptohet që njeri u kur e, flet me zatullt ose me pëshpëritje më shumë përullet edhe më shumë përqendrohet në ato që i thot, që është e kunderta nëse e thot me za se atëherë, zakonisht nëse e thot me za Atëherë asht më zor për të përulur, edhe disa njerëz mundohen domethënë me përpjekje çita bëjnë zamin si të përulur, si të duke qarë tek çdo më radh, që është më rrezikshme. Për ato rrugësive gjithashtu thotë pandemia rahimahullah, se është më shumë për, të asiel për Allahut, ta sjellë sinqeritetin edhe përkushtimin ndaj Allahut subhanahu wa taala. Pra nëse lutesh pas zamin A kjo është shumë e dukshme. Kërë të lutësh për za, është mëjë sinqertë me steje dhe zotit të tënë, a nëse lutësh me za, të herë, tregonë mëjë rëzikshme është për të tregu dyftyrësidë, ose për të tregu se je i devotëshmë e kështu me radhë. Gjithashtu, e, lutja me za të ullët, të se me pëshpëritje, është e, e siëllë më shumë që zemrat i drejtohet Allahut gjatë e, lutjes. Se siç kam thënë disa dietartë, ajo përspiritja e mbledh më mirë zemrën, do të thënë e bën më të përqendruar dhe të drejtu më drejt Allahut subhanehu ve teala. Gjithashtu prej aty në dobigve kam thënë dietartse është që njeriu e ndjen ndjehet ma afer Allahut. Të thëtë për kundrë, e kundrë të është ajo që kur ti lutet me za, atëherë, ndjen ma pak aferësi me Allahun, kurse kur i lutet me za të ullë, tëse me pëshpëritje, atëherë ndjehet ma afer Allahut subhanehu ve ta'ala. Gjithashtu kam fanë se, ose se që i përmendim i bëntemija, se është ma... Ma shumë tjep vëllnet nëse lutë është për të vazhdu në lutje, që është e kunder ta me, atë me gjendjen kër fletë me zanë, se njeri u lodhet ma shpejt, nëse ashtë duke fol me me zanë që të gjohet, kurse nëse pëshpëret, atëhere mundet me vazhdu edhe më gjatë. E, gjithashtu e ka përmend edhe se është mbrojtje ma e mirë prej zilis të njerëzve, Se normalisht se cili njerë që të cilit Allahu ja ka dhonë një mirësi, ai ashtë ka, ka, ka dikush zili përto. Dhe të, të pat jetër njeri që e ka një të mirë me të cilën dalohet prej njerëzve, pat jetër se dikush ka zili ndajti edhe, si që thamë, duaja ashtë prej mirësive më të mëdha edhe suksesi për tjilut Allahu të subhanahu wa taala është një prej mirësive më të mëdha, prandaj ma mirë me majtë më sheftat që mos të kënë zili njerëzit edhe të të të sulmojnë për atë qështje. E kështu me radhë, dothët, dobit shumë të ka lutja për za, edhe nuk ka dyshim se është me e, me vlefshme. E, por, edhe lutja me za është e lejuar, dothët, mos më ndojmë se është e, ndaluar që njeri u të lutet me zan gandë njëherë dhe është e lichme si që është përshemur në dua në kunutit edhe aty ka dobi edhe lutja me zan ka disa dobi tjera dhe të pasi është aje lichme pa tjetër që ka e, dobi pra ma si është lichme me shëriat por këtu tregohet se në shumicën e rasteve lutja bëhet pa zan edhe ajo është me vleshme në ato raste kurse në ato në të cilë ato është sunet të bëhet me za atërë aty është me vleshme me za e... për, pas taj ka fan autori rrëhim e hulla, vazhdojnë me regullat tjera të lutjes, nëshallat të ti vazhdojnë në nësimin e artëshën Më fëndë ndarik tëvë allahu a'lem wa sallallahu wa sallam ala abdihi wa rasulihi nabina muhammad wa akhiru da'wana anil hamdu lillahi rabbil alamin.